Draga braćo i poštovane sestre, nedavno sam govorio o jednom hadisu Muhammeda s.a.w. koji želim i sa vama da podijelim prije što uđem u sahih imama Buhari, a to je trenutak stvaranja ljudi i dženeta i džehennema. Kažu, kada je gospodar stvorio džehennem, rekao je meleku džibrilu, idi džibrile i vidi džehennem. Kada je Melek Džibril vidio koliko je strašna ta kazna koju je Allah pripremio za ona hrsta koja se od njega okrenu, rekao je Melek Džibril, gospodaru moj, niko nije će čuti za Džehennemu, a da će u njega uči. Jer čim čuje za njega, čuvat se. Tada je gospodar prekrio Džehennem ljudskim strastima, prokvijenima. Tada je Melek Džibril rekao, gospodaru, mala je tvojih robova koji će se Džehennema spasiti tada je gospodar rekao Melek u Džibrilu, idi vidi sada dženet. Kada je Melek Džibril vidio dženetske ljepote i sve ono što ima u dženetu. Vječnost i to vječnost u uživanju. Kaže, gospodar niko neće čuti za dženet, a da neće u njega ući. Zašto? Zato što će nastojati svom snagom da učini ono što će ga uvesti u dženet. Sada je gospodar prekrio dženet one izvarenako koji nisu laki. Tada je melek Djibril rekao, kaže: gospodar moj, malo će tvojih robova uč, učene. Jer treba učiniti ono ono što je što nije lako, neću. Sada na na kaf kupujem čovjeka i vidim jedan prizor koji me zaista za vidim ženu srednjih godina, sigurno preko 35-40 godina. I kupuje alkohol to kupuje alkohol koji obično čak i muškarcu ne piju. I vidiš na njoj da je stvara sprašena. Nešto što bude šehla, strast u jednom momentu. Poslije čak izgubi smisa o strasti. Postane nešto što čovjek radi samo zato što je na tome poniko. Zato što je u tom kontekstu sam sebe donao u to okruženje, u taj ambijent, počeo to raditi. Poslije ne može da se, da se toga kutariši. I zato je Izuzetno bitno. Da pokušamo one proštjeve koje imamo i normalno je da ih ima da usmjerimo prema onome što je dobro. I uvijek molte dragog Allah, molte dragog Allah, a on je najplemenitiji, da vam dadnije, da vas počasti. Svaki proštjev koji je Allah dao u ovo tijelo, ima svoj čisti put koji može biti zadovoljen. Svaki proštjev, bez izuzetka. Samo je pitanje hoće li čovjek uzijeti ono što je halal ili će se okrenuti ono nešto je što je halal. Na samom početku zamolim vas da proučimo patiru, da se sjetimo do ovom imama Buharije čiju hadijsku uzdjezku čitamo je Dan Lila je u faci. Mi smo, hvala dragom gospodaru, već došli do petog poglavlja u knjizi koja govori o onome što Boži poslanjih naziva stanjem ili odredbom gospodara, kćerima, ademovi, ženama, a to je knjiga o menstruaciji. Vrlo je bitno da znamo da je brak nešto što će od nas iziskivati određena znanja koja muškarci obično nemaju. Vrlo je bitno da znamo šta je to, kako je Resulullah to da se imisao, kako da se u tom halu obhodi, kako da čovjek se prema ženi odnosi. Spominjali smo da je čak haram zabranjeno u situaciji kada je žena u menstruaciji da dođe do razvoda braka. Nema tada razvođenja. Znači, to je nešto što se dešava vrlo često i muslimani upadnu u zamku svoga nezdanja. Dakle, kada čitamo ova poglavlja, čitamo hadise Bože i poslanika vezano za ovo stanje, učimo na koji način se ponaži. 299, evo još malota, 300 hadisa iz Sahiha imama Buhari. 299 hadis Haddesena Kavisa, kala Haddesena Sufjana an Mansuram Ibrahima, mil Esvada an Aišan. Kavisa nam je trenio Sufjana, od Mansura, od, od Ibrahima, od Esvada, Od Hazretja iše, radijallahu anhu. I uvijek je lijepo kada se spomenu te žene koje su hanume gožije i poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Bez obzira jel to Hazreti Hafsak, čerka Hazreti Omera, jel to Zeyneb, Bintu Čahše, Bintu Huzeyneb. Dvije su Zeynebe bila hanume, rasulullah. Sjetice Kur'anskog ajta gdje gospodar kaže Wa umme da su te hanume Bože i poslanika bile Naše majke, kaže gospodar, hanume Božije poslanika su majke, majke vjernika. I zato mi kada ih spomenemo, kažemo radi Allahu anhu, Allah sa njima zadovoljan bio. Ne, ne, Allah je sa njima zadovoljan. Za sve druge ljude i za generacije Azhava, kada kažeš Allah zadovoljan sanima bio, to je doma. A kada za Azhabe govoriš, onda je Allah sigurno zadovoljan jer je u Kur'anu objavio Rabbi Allahu anhu wa radhu anhu. Allahu yusallimu zadu wa lan yusallahu zadu. Kaže Hadret Eisha: "Kuntu aghtasiru ana wa Nabi sallallahu alejhi ve selle min ina'in wahid. Kilana junub." Ovo smo o u poući o kupanju, Kaže: "Kupala, znala sam se kupati ja i Boži poslanik, piriyevetih sallallahu alejhi ve selle." min ina inuahid, iz jedne posude. Čak u drugom hadise kaže, ruke su nam se miješali, dok smo hvatali vodu iz te posude. Jer znate da je od obaveza prije nego što će čovjek početi se kupati. Ako se kupa iz neke posude, od operje svoje ruke. Zašto? Da na rukama ne ostane bilo kakve nečitoće. I onda ako se kupa iz neke posude, naravno, hvala dragom gospodaru, nama je civilizacija toliko napredovala da Imamo, hvala Bogu, čeststvo u svojoj kući. Imamo tušenu. Al dođe situacija da se kupaš iz posude. Ako se kupaš iz posude, prvo što trebaš, raten da opereš ruke. Štoš ne dogod da, mi kažemo, obloganjiš, uprljaš vodu, koja je čista. Imaš 30-40 litara vode u nekoj posude. Onda, I onda hoćeš da zapratiš i ne opereš ruke rani. Kaže Hazretja Iša, kupala sam se ja, i vjerovijestih, salallahu alimu sallam, iz jedne posude. E sada ovoj, kaže, kilana džunup, a oboje smo bili džunup. Znači kupali se kako bi se očitli da mogu raditi sve ono što vjernik treba da ima kada hoće da Allah spominje. Kada hoće da na nama stane, kad hoće da Kur'an uči. Jedino što može raditi kada, kada je u stanju džunup u Kael, ne može Kur'an učiti, ne može Kur'an dozirivan, ne može nama zaroditi. Može jedino spominjati Allah, može da nasala na poslanika. To je dozvoljeno da čovjek uradi. Ovo je vrlo bitan detalj. Nastavljavce hadis Sada ovo je babu mu bašeretil haid poglavljeno svi intimni odnosa sa ženom u menstruaciji. I mnogo je ljudi koji vjerujete iz komunikacije sa ljudima dođu informacije stidi se im svan da ljudi ne znaju taj detalj vezano za propise intimni dok žena ima menstruaciju. Hanumav ima menstruaciju. Treba znati, kaže, poglavlje odnos sa ženom u menstruaciji. Nastavak hadisa je Znao je Boži poslanik da mi kaže da mi naredi da obučem izar. A izar je doni dio odjeće koji ide od pupka do koljena. Kaže znao mi je naredi da tost obuče a onda bi ja i on bilo i pimi našao a bila sam ja šta u stanu menstruacije. I ovo je prva stvar koju treba Baš pod crtaj. Draga braćo i sest. Mišljenje Hanefija, Šafija i Malikija jeste da prilikom intimnog odnosa muža i žene, kada je žena u stanju menstruacije, obaveza je da nosi taj izar, odnosno taj dio odjeće gdje pokriva od pupka do, do koljena. je kažu ne mora, dovoljno je samo da pokrije ovaj stidni dio tijela, onaj izrazno stidni dio tijela, a ostalo je doslovno da imaju intimni odnos međutim, mišljenje, mišljenje većine je to koje se, koje se treba praktikovati, dakle žena se u tom trenutku obuče na taj način da ostali dijelovi tijela mogu biti odciveni, ali taj treba biti pokriveni, kaže dalje nastavlja Hazretja iša Znao je Boži poslanik gledajte, gledajte redoste da opišu jer najedno su se kupali dakle, prvogovornik i Subhanallah čak kod Arapa kao naroda koji je vrlo žestok, beduinski narod. Čak je Boži poslanik znao zabranjivati ima nemojte udarati žene. A onda im kaže nemojte udarati žene, a onda imate odnos sa njima. Jer je to bio narod koji je vrlo lako posjezao za, za fizičkim fizičkim obračum. Čak ima da je jedna žena došla kod Božije poslanika, pitala Allaho poslanića zaprosila su na dvojica ljudi. Kaže dao da prihvatim brak sa njima. Onda Božji poslanik s.a.v. kaže, i to zapamtite, kada vas neko pita za brašnoga druga, tvoja je obaveza da kažiš ono što znaš o karakteru čovjeka. Ne moraš uči detalje, ali ti je obaveza da kažiš, jer je Božji poslanik rekao njemu, rekao ovoj ženi, kaže, slušaj, ovaj ti je, kaži, siromašan, on novca nema. Ako se udaš za njega spremice, udala se za čovjeka koji je financijski oškudnog stane, nemo da ne znaš to. A drugi je, kaže, stalno Na ramecu. Šta moće reći? Kaže, ulema dva stumačenja. Havimo da idemo od onoga vlažiti. Kaže, stalno putuje. Jer je štap, simbol puta. A drugi kažu, jer u to doba je nasljenje ženama bilo izrazito prisutno. I danas se vraća taj džahilijet. Da čovjek, i to je suhanala, uvijek, uvijek zapamljite. Emotivno i racionalno osoba koja je uravnotežena Nikada u svom životu, ako je normalan, nije čić da je onoga ko je slabi od njega. Jer njemu njegovo dostojanstvo ne dozvoljava to. Ja fizički da ide da ako ko mi ne može slavirati. Kaže Božji poslanik, stalno mu je štapna na ramenu. Šta znači? Kaže, ili stalno putuje, ili drugo kaže, zna da udari ženu, da ima ženu. Jer je Božji poslanik to od njih mijenjao, takav odnos. I ovaj, pogledajte, kaže Božji poslanik, nemojte udarati ženu. I ovdje prvo ide dobori o intimu njihovoj. Kaže, znali smo se kupati, ja i Boži poslanik, s.a.v. iz jedne poslije. To je jedan prizor supružnika koji zaista dijeli taj životni prostor i pokušavaju biti u svemu zajedno. Onda dolazi, Hazret je opisuje intimu. Kaže, a kada bi imala hajz, on bi meni rekao šta da uradim, ja bi tako uradila i mi bi imali intimni odnos. Opisuje nešto što je intimak. Dalje je nastavlja, uakane juhriđu resanu i leje, znao mi je Resulullah dok je u itikafu bio, odje u džaniju Božijem poslaniju da se posvjeti i bade. I kaže, znao je Resulullah izbati svoju glavu iz džanije jer je soba Božijeg poslanika bila u samu džaniju. Znao je izbati glavu, lohu omu atekif, fa'ad siluhu anahari, pa bi ja njemu, Božijem poslaniku, oprala glavu prvi, i ovo je vrlo bitna stvar. Danas živimo, vjerujte, vrlo je opasno. Živimo u vremenu konzumerizma. Sve se želim probati. Čak problemi u braku dok ih dođi, Kada se supružnici zašte jedno od drugog. Znajte da su ušti sa, u brak sa nijetom konzumiranja. Samo strasti, Čak ne onoga što je normalan poriv. strasti I kad se zašti kaže dosadljan. Ili dosadljan. Boži poslanjnik zajedno se sa svojom hanumom kupa i na čekinjim i odnosanjem kada je šta u haidu. Ne samo to, da je joj čak tad je ona u menstruaciji, daje joj da joj prilikom da imaju taj kontakt, neverbalni, gdje ona njega dodirio, delijemu kosu, Zašto? da bi bili, da bi bili emotivno emotivno razmoteno. I tu je tu vjernik kaže: "Wa ana haid, abila sam, bila sam u stanju menstruacije." Dalje što nam je bitno, brato, jeste da ova tri prizora Prvi prizor, dakle da, je Boži poslanjih, sallallahu alimu sallam, znao sa svojom hanumom se kupati. Govori nam o tome da one osobe koje volim. trebamo im davati prostora u svome životu. Ne mojmo se čuditi kada nekada imaš situaciju da osoba koja je blizu tebe, tvoje djete, sutra imaš djete, ne posvijetiš mu pažnju, vjeruj mi da će se okrenuti drugo. Kako je ono djete kazalo? Bolna. Bolna je to rečenca. kaže Pitali su djecu u šestom, sjednom razredu, osnovne škole, šta bi voljeli da budu? Kaže, jedna curca je rekla, ja voljela da sam televizor. Kaže, zašto? Pa kaže, zato što to babu i mama najviše gledaju. Da ovdje do mene i gledaju koliko gledaju televizor. Druga stvar, čuli ste da je intimni odnos između supružnika dok je supruga u menstruaciji zabranjen haram. Međutim, zanimljivo je, čak i ako do toga dođe, nije predviđena nikakva kazna. Ako dođe do intime među supružnika, to je grije. učijen grije, nema nikakvog posebnog otkupa za taj grije. Grije je pokaju sa Allahom. Jer je gospodar kazao u Kur'an, nemojte se približavati hanumama dok se one u cijelosti ne očite, dok ne prođe menstruaciju. I tu je vrlo na to, ako mogu da doći ćemo do ovih detalja. Mnogi muškarci i žene, nažalost čak muslimani, Ne znaju da menstruacija ima svoje ade. Menstruacija se ženi utvrdi onim godinama, prvim mjesecima i godinama kada dobije menstruaciju. Kada se potvrdi da je sedam dana menstruacija. Nju je sedam dana menstruacija čak i ako bi peti i šesti dan prestala krvići. Zašto? Jer je sedam dana i ovo je šta? To se zove ade u menstruaciji. Neca da imate svoje, da ljudi uopšte ne znaju sad. Jedne prilike, jedna molima. Pojasnila to, kaže, Efendija kazao, koji je tu, kaže, i ja, kaže, prvi put o tim stvarima čujem. Zašto? Jer te stvari moraju pojasniti, pogotovo šumualine, žene koje je Allah počastio da imaju znanje o šarijacu da pojasni. Dakle, ako je adet sedam dana, šesti dana, ako prestalo je krvarenje men menstrualno, šesti dana, također je zabranjeno jer se ti dani, U hadisu Božijeg poslanika se kaže ostavi namaz u danima svoga hajza. I odredi se dan ona zna. Ale se naravno može mijenjeti, ali nećemo sada o to mi Vrlo je bitno da na da ima. Dakle, prvo intima. Čuvati intim, Gledajte, naša je smjernica i pogledajte srca ljudska kako reaguje. Božijeg poslanik, sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi dajte jedni sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu Jedan nabav mi govori, došao sam s puta iz inostranstva i zonio neki džip svom djetetu. Stavio ja džip pored kreveta. Dijete ujutru dotičalo do mene i mene. Ja pitam sina, kako se već zove, pitam ga, pa je svidio džip. Pa kaže, babo, neću ja više auta, ja hoću tebi. Pazite, onoga koga volite, provodite vrijeme sa njim. I ako hoćeš da znaš kakav si, nemoj pričati, nemoj sebe pokušavati, nincati. Nabuoj tijet ljudi koji šti najbliži. Koga spusti u svoj život? Ako su oni na istinu, vole istinu, vole pravdu, postuju pravo gospodara, postuju ljude oko sebe, i ti si takav, pa ne može pet najbližih ljudi i tebi takvi biti, a ti suprotni od toga. I zato Resul on je najbliži sa svojom suprugom. I zato ima ono hadisu, zanimljivo je kad je onaj vojskovođa se vratio, kaže Boži poslaniče, ko ti je najdraži? On je Boži poslaniče osokolio, pohvalio ga, on mislio da je on najdraži. Kaže, najdra Prvo, pazi, pita, ko ti je od ljudi najdraži? To pitanje emocija. Najdraža mi je išli, radijel Allah. Kaže, ne mislimo žena, ne mislimo džena, kaže, mislimo muškarama. Kaže, nijem balu, Ebu Bekra. Pa kaže, pa ko je nakon Ebu Bekra? Kaže, Omer, Konako nomera. Kaže, tako je Resulala nabrajo ljude. Aliju, Aliju ali, Osman. Kaže, kad mi je nabrajo 20 ljudi, ja sam rekao, ili 30 ljudi, ja sam rekao, ja sam 30 prvi i nisam više ne pitao. Jer mi bi možda bio 70. Subhanova, to je vrlo mitno. Druga stvar, poštovati pravila intime i molim vas, danas je posebna, posebna harlabuka diži. Mi ćemo vidjeti u danima kako ide vrijeme ljeta. Prava onih ljudi koji su odlučili Da svoju, svoju intimu, odnosno svoju, ja ne volim pod, u džanji spominjeti, svoju seksualnost da usmjeri u pogrešnom pravicu. Pa su zaboravili potpuno da je osnova intime muško i žensko, da je Allah to dao. I činjen sad, kad je Allah farao čovjeka, stvorio je od čovjeka njegovu, njegovu prašu od druga, da bi se emocionalno i na svaki drugi način, njih dvoje, ni dvoje da kažem, jedno pored drugoga naštih smira. Šta, šta će se desiti? Ono što mi imamo, to se zove komparativna prednost. Komparativna prednost muslimana i muslimanke je zapamste brak. Ako ima brak, ako ima porodice, ako ima djece koja se rađaju iz svoga braka, muslimani imaju mnoga, mnogo dobra koje mogu Ako se porodica, brak najprim, odnositi među supružnika naruši. Drugo, pitanje im Danas je dobro teško u bombardovak gledati Ranije, prije deset... Evo, kad sam ja odrastao, ne znam, eto, osamdeset, sedamdeset, osamdeset treće, četste, pete, šestne, sjedme godine, ne znam koliko se vas sjeća tog perioda, ljudi, nemoral se, nije mogao na televiziji vidjeti u jednom društvu koje je bilo bezbož, bezbožničko. dana su deset sat i upališ televiziju. Dijete malo od sedam, godina u tom terminu vidi stvari koje odrasti ljudi nisu mogli prije 20 godina Vrlo je da se razumije da pravila ovoga bračnog odnosa mi moramo učiti u džanija. Moramo, nemoj, često to spominem, hoću i danas da pocrta, nemoj očekivati da tvoj bračni drug, da tvoj muž, da tvoja hanuma, prema tebi ima dobar odnos, vjernički odnos, a niste utemenili zgradu svoga braka na vjeri u jednog Boga, ti i ona, da ste zajedno rekli, ovo je moj tvoj identitet. Jer danas je identitet taj koji određuje te Kada uđeš u brak, kako ćemo riješit problem? Hoćeš ti otić? Imam situaciju, žalim se. Muž se žali, kaže, samo mi žena odšla. Pa vi probamo nazvat da posredujemo, da pomijenimo. Pa što je razlog, razlog? Kažu ništa. Pa znaš li, li sestru, da je Boži poslanjih, salalao, nisam nam rekao, ona žena koja zatraži razlog braka od svoga muža, bez, bez razloga, bez nekog opravdanje. Može opravdanje, bih ne te više. Može biti opravdanje, nisprema meni kam treba. Kaže, susrećete sa gospodarom, a gospoda će na nju biti crnuti. A to se, da znate, odnosi i na muškar. Onaj ko se razredi od svoje žene. Bez da ima razlog da se opučiš. Molam, čuje, Allahova robina, pusti u svoj život kriji. I zato je vrlo bitno da ovije detalje, ovije detalje imamo Još jedan betar Božih poslanike u džaniju. naj oblih i vareta je kada ti kažeš i to se može uvijek nanijetiti. Evo mi primjer, nada budemo predakšan nekih dvadesetak minuta, pola sahata, budemo u džaniju. Svaki put kad uđeš u džaniju, posebno nanijeti. Reci gospodaru, hoću da ovi trenuci budu. Trenuci kada sam samo tebi treba. Kada kroz moju glavu neće ići druge misle. Kada ću razmišljati o tebi. Kad ću razmišljati o tvojom pravu nedavno, kad ću razmišljati o ovom je srcu koje kuca u grudima tvojom oči, ja ne održavam. To se žele i cikav. Znači, ušao si u džaniju i u cikavku si. Posvijetljosti. Učiš kur antrikviš, razmišlaš. Razmišlaš možda kako neki hajr u svoju nahalu, kako ćeš nekoga na džumu doveti. Znači, to je i cikav. To je i bade. U tom stanju, Boži poslanjik izbačuje svoju glavu. Da opere, koš zašto, da bi, i kad sam urobovan i badet, hoću da oni ljudi koji su meni najbližki, znaju da u mojim dobama su. Učim doru za njim, Učim, molim Allah da se smiluje i meni njima. Ne ocijeca mi iz tvog života, jer je meni i badet da prema njima se ponašam. Robujem Allahom kada se prema njima ponašam kako treba. Pročitat ćemo još jedan hadis, imamo dovoljno vakta, 300, 301, ovo je 301. Hadesu. Evo došli smo, znači, 299. hadis je bio, kupala sam se sa vjerovjesnikom sallallahu alinu sallam iz jedne posude. Ovo je smo bili tada džunut. Znači, to je sasvim legitimno i utemeljeno šta, čak šta više je sunet Božji poslanika sallallahu alinu sallam. 300. hadis je, Božji poslanik mi je naređivao da obučem iza, a to je odjeća koja pokriva od pupka do koljena, jer u trenutu na menstruaciji muškarac svojom svojim može biti intiman. Uponim intimnost iz za dodirivanja i poline intimnog da se dakle ona je dio ženskog tijela koji se treba koji se treba skloniti jer ono između pupka do do plodnina. 301. hadis je Božiji poslanik je znao izmijeti svoj glavu ili izbaciti svoju glavu iz Izjani dok je bio etikafu da mu ja Opinim glavo Bila Samuhajz. 300 drugi hadise. Hadetena Ismail ibn Khalil. Prenio nam je Ismail ibn Khalil. Kala akbarana Ali ibn Mushir. Kala akbarana Ebu Ishaq. Hva Shejbani. An Abdirrahman ibn Aswad. An Abihi. An Aisha. Od Ali ibn Mushira. Od Ebu Ishaqa. A Shejbani. Od Abdirrahmana ibn Aswada. Od njegovog oca. da, da iše, radi Allah. Ovo je u nauci velo bitna stvar. Vi znate da je verifikacija vijesti, odnosno da utvrnite da je nešto autentično. Danas posebno bi u medijima kada izađe neka vijest, odmah se pita šta, ko je, ko je izvor. E kada pročitamo imena ovih ljudi, vidimo ko je izvor određene vijesti koja je zabilježena u Bohari. Kaže Handretja Iša, kanet ih dana, jedna od supruga Rasulullah s.a.v. Iza kanad hajda, kada bi bila u stanju hajza. Šta bi radla. Ra Fe arade Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam en jubaširaha, onda bi Rasulullah imao želju da sa njom bude intiman. Emraha entetazira, naređivao bi joj da obuče iza, odnosno da zaštiti ovaj dio tijela koji se u hajzu ne smije dirati. Si teuli hajdatija, kada je ovaj hajz bio izuzetno jako, odnosno krvarinno jako. Toma yu vašiu onda da ni dvije bili inti. Znaci sva ona nježnost i su<tr>žnic razmjenju bez bez dodirivanja ovog dijela. Kale, onda je Hazrat Aisha govorila: "Wa ayyukum yamliku yurbahu kama kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yamliku irbahu." Ako se od vas mogao suzdržati, onoliko koliko se mogao suzdržati Rasulullah sallallahu Kao da Hazretja Aisha hoće kada de božji poslanik to radi umet u rad on je inače svojim strastima bogao moga uprave najbolji božji poslanik alije nare, naređivao anumama da se tako priprine zbog čega zato da bi nas da bi nas božji poslanik sallallahu alajhi wasallam poučio 303. hadis je također ebu nuran od abdullaha od sheybanija od abdurrahmana abdullaha ibn shaddada Sania Tumaymuna, i Hadratina Imune, kanumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida arada min nisa'ihi, amaraha fatatazarat wa hiya khayif. Kala bi Rasulullah sallallahu alaihi želio biti intiman sa svojom suprugom, nekom od svojih supruga, naredio bi joj da obuče iza, da ovaj dio tijela od pupka do kodjena pokrije ovi hadisi Božijeg poslanika sallallahu alaihi su opisi su opisi njegovog, njegovog postupka. Ono što stalno trebamo imati na umu ješ tri 3 stvari sve ono što je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam uradio uradio svojim postupcima to je naš put put na kojem živimo nastojimo da živimo što dovedi drugo Sve ono što je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je naš put sve ono što je uradio je naš put i treća stvar sva ona stanja do kojih je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam došao duhovna stanja kojima je Allah počastio Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste ostvarenje vjere da bi se vjera ostvarila kod čovjeka moramo ići stopama Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam niti ima kao sastav bio dućko do života Pogledajte, ovaj aspekt ljudskog života je u islamu u pospunosti uređen. Tačno se znaju prava muškarca, prava žene. Znate kako njihova intima treba treba da izgleda. Ne trebamo se čuti danas. Kada musliman i muslimanka najničuna probleme u svome životu. Nije to. Svakom je se dešava. Svako može imati probleme. Međutim, šta je nama prednost? Mi kažemo u redu kako je Božiji poslanij to rješao. Supruga ljuta. Kako je Boži poslanik prema hanumama kad su ljute? Kako je ona hanuma Boži poslanika prema Boži poslaniku kad je on ljuta? Imaš? Zašto? Kur'anski je ajed Ela ya'lemu men Zar ne Allah koji te stvorio? Allah ti je dao Kur'an on te stvorio. Allah ti je dao Muhammed a.s. On ti je pokazao kako da živiš u skladu sa onim što hoće od tebe tvoje stvorite. Kada ima čovjek to na umu, onda kaže primijenit i uzbožiju Božiju pomoć vidjet ću lijepe plodove. Zašto, zašto su ranije brakovi muslimanski bili puno skladniji i harmoničniji? Zato što se više slušalo šta kaže gospodar šta kaže Božji poslani. I kada čovjek na taj način poslata, ne možeš ti poslušati Allah i slijed poslanika da Allah dozvoli da budeš nesmeti. Da tvoja supruga ne bih kod tebe. Da si ti obziran. Da ti pokušavaš Božeg poslanika slijediti onoliko koliko možeš. I da ti vidiš kod nje, Da i ona pokušava. Pošto je, ona je tvoja i ti si nju, Ti si nje. To, to je ta, ta vrda koja treba da postoji. Pročitao sam jedno predanje. Kažu da je od ta, posebnih stanovnika džene. Predanje je jedno. Allah, dragi, najbolje zna koliko je ispravno. Ali al mene, mene je dotaklo kaže, hoćete da vas, kaže, obavijestimo koji su posebniji stanovnici džene. Kaže, žena koja smužem, kaže, ona se naluti na njega, ili se on naluti na njegu? Pa kaže, kad najveće legnu u postelju, ona njemu kaže, tako mi Boga neću zalogaj uzim, dokle nego se ti ja ne pomijenim. Kaže, to je posebniji stanovnic džene. Što je čuva nukleus muslimanskom družbu. Znaš, čuva, bravo. Isto tako. Bujno, šta je problem? Prvo bitna stvar jeste da u ovim stvarima pokušamo, pokušamo što više slično Mohameda. sallallahu Kad god imaš dilem, kad god se pitaš da li da nešto uradiš, upitaj se kako bi Božji poslanik sallallahu alajhi I to je to je odravno. U jednoj predaji se kaže onaj koji živi stil življenja Mohameda, alih sallallahu. Kada se ljudi počnu predavati drugi drugim na življenja. Neka zna kada umri da ima nagradu šehina. Ko življava sunnet Muhammed a.s. kada se drugi stilovi nametuju, umrtljuju ljude, neka zna da je preselio kao šehina. Zašto? Jer zavisli su Hanallah jedan brak. Spominjao sam vam to da ponavim. U Siriju, u Damasku, u Mahalije, Hafizu, 1993-1994 godin. On i njegova Hanuma od svoje šestorod djeci Na desetine unučar imaju. Tu je brak koji je realiziran. Od njih, preko 70 mislim da unučar imaju. Od njih, pardon, 34 unučar imaju. Jedan nije tu unučar su hakiti Kur'an. Sad znam si šta znači ljubav, realizirana ljubav, a hireska ljubav realizirana na zemljavu. Muž i žena, rodla im se djeva, slijedio je posladnika. Imamo problem, daj da vidim. Šta nam kaže Kur'an kad se pozvađa? Kaže, znači se, dovedi ti od porodice nekoga dovedi ti od porodice. Ja nisam čuo da je došlo do razvoda braka, znam puno razvoda brakova, da je jedan od njih, na, na on da su doveli, tako im Kur'an, gospoda ih naređuje, dovete, dovete, hakem suca iz njegove porodice i suca iz njene porodice. Potište kod nekog alima, posavjetujte, jel? Zašto? Da zaštitite, bravo. Ta je realizirana, ta realizirana ljubav zaista može biti samo ako čovjek slijedi Božijeg poslanika sallalama. Ovo su detali i to je subhanala ljepota. Ljepota i slava. Dragi gospodar, nije dao daj mi jednu jedinu situaciju. Zašto je, je Kur'an posljednja objava? Zašto je Muhammed alaih sallalama pečat svih poslanika? Zato daj jednu situaciju da imaš u životu, a da nemaš odgovor u Kur'an i russumetu. Nema. Nema situacije. I ne moraš ludat. Ne moraš eksperimentat. Gospodina ti dao. Hoćeš li poslušat ili nećeš to da tebi? Neće mi je da odlučiš. Poslušaš. Misliš da će Allah da da budeš nesretan? Nema šanci. Nema šanci da ti... Gleda, gledaj odnosi među dvojici ljudi. Svi imamo neke predpostavljeni. Poslušaš bolan učitelja u školu. On, ako je plenerit učitelj. Nećeš to zaborati. Poslušaš šefa u tvirnici. Predpostavljenog svog. On ti to neće zaborati. Poslušaš ahbaba. Zavoli nešto nešto Ti njemu uradiš to što sam zamolio da, da uradiš. Hoće li ti Ahbab ako je kleveni to zaboraviti? Ti poslušaš Allah. Poslušaš Tvrtelj. Nema šanci. Nema šanci da Allah pusti. Da ti njega poslušaš da budeš nesretan. To, ne to je nevoguće. Allah je najklevenitiji. Njega poslušaš i vidiš rezultat. Njega poslušaš i u srcu osjetiš bezvjedac. Siguran se. Uradio samo onako kako gospoda straši. A hoće drugi urati, to nije do mene. Ja ne mogu na njih uticati. Ne smijem izbjegavati svoga brata duže od tri dana. Znači tri dana te mogu izbjegavati ako nešto loše radi. Četvrti dan nazovem ti sela. Ti neću da mi odgovoriš na sela. Ja sam uradio ono što mi gospodar preko Mohameda le i na ne ređu. A do tebe hoćeš li mi ti Ono što je vrlo bitno jeste da imamo vid da svaki dan kada odlovimo dio toga znanja I primjerimo u svojom život Da na taj način živi iz nami. Vjerujte, stil življenja živi onoliko koliko ga mi imamo u svojim životima. Ako ako je to teorija, ako je to u knjigama, toga nije. I zbog toga, jedan da dakle, ga dragi nagradi veliki Alim je govorio, pojeljamo mi u uco i kaže, men Kenan, našli, kaže, naši koji je istinski Alim? Ja kažem, ne znam. reci Kaže, onaj koga kada ljudi vide spomenu gospodaru. Istinski jav. Onaj koji ljudska srca veže za stvrtelje. A kad si vezao ljudska srca za stvrtelja, nije bitno je li u Amerciji, u Maleziji, na Sjedenu Evrope, u Africi, nebitno gdje čovjek. Njegovo srce i njeno srce je vezano za Allah. Takav čovjek svakim svojim postupkom na Allaha pocijeće. Ljude vjeri bližači. Njemu je draže da neko pomisli lijepo povjeri, njem nego da pomisli o njem. Takvi morali, takvi moramo pokožati koliko nam je Allah dao snage, snage da budemo ja pravi gospodari na ovom na putu, da ga pomognemo i podržavamo. Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Musa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafaw. Gospodar naš, nas, Gospodar, naš molimo te svako da Gospodar naš, molimo te svako svakodob. Gospodar naš, neka je tvoj salavat selam na tvoga miljenika Mohameda. Gospodar naš, počasti nas da poglede svoje čuvanje. Gospodar naš, počasti nas da stivna mjesta sva čuvanje. Gospodar naš, počasti nas, hajirli drako. Gospodar naš, počasti nas, hajirli porodac. Gospodar naš, najvećim te imenom, molimo počasti nas džendetom i svakim djelom koje približava džendet. Gospodar naš, sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje približava vati. Neka nam najdraži dan bude dan kada smo Tebe spomenu. Gospodar, neka nam najdraži dan bude dan kada smo suzu iz oka pustili. Gospodar, naš, molimo Te najvećim imenom Tvojim da pomogneš studente na svakome mjestu. Gospodar, naš, pomozi studente da izmete Svome družbe. Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla i pomozi nam svakim dobro. Gospodar, počasti nas da čuvamo Tvoje grance u životima svojim. Gospodar, počasti nas da imamo povjerenje u objavu Tvoju. Gospodar, naš počasti nas da stvijedimo miljenih Ne prepušti nas, gospodar, same sebi nikoliko treptajok. Molimo te, gospodar, ne prepušti nas same sebi nikoliko treptajok. Molimo te, gospodar, najvećim imenom svim počasti nas da u namazu osjećamo radost. Počasti po, po nas da osjećamo kada Kur'an učimo radost. Smiluj se nama, roditeljima našima, prisutnim i odsutnim, najvećim te imenom molimo. U ovoj trenutku, počasti nas da ova noć budemo mu barek svima Neka među nama niko nesratan ne bude, Gospoda. Najvećim timenom mojim. Sala da bih karabla izadka, majsku no slama. Hvala da bih nalavina, hvala da